І продовжуйте. Випередала її несміливу спробу викрутитися і передати справу в більш умілі руки. Настане день, коли ви опинитеся сам на сам із хворою. Мене не буде поруч, ніхто не підкаже. Працюйте, вчіться, поки є можливість. Руки чомусь перестали тремтіти. Софія намацала ніжку плода і почала потихеньку повертати. Хвилина, і от уже ніжка назовні. «Чудово! Повернули, витягайте!» «Повільно, не кваптеся, поспішати нікуди, дітки все одно не життєздатні, жодної відповідальності», – заспокоювала Марина Кирилівна. «Як на фантомі». Звільняйте одну ручку, іншу. Тепер прийом Морісо Левре. Середній палець у ротик. Та не лякайтеся ви так, Софія, в чому справа? Ця дитинка, ця мертвенька дитинка, мені палець смокче. «Вам здалося, Софія, цього не може бути. У таких крихітних, глибоко недоношених немовлят відсутній смоктальний рефлекс. Воно не може смоктати, навіть якби було живим. Поки Марина Кирилівна вимовила ці слова, минули якісь секунди, і на світ з'явилася крихітна людина» яка не знала, що слова доцента Микиташ завжди істина в останній інстанції. Ця нахабна крихітна людина вчинила замах не тільки на авторитет Марини Кирилівни, але й тисяч інших учених, котрі стверджували, що таке немовля не життєздатне. Ця чудова, крихітна людина запищала чудовим тоненьким голосочком, здивувавши Софію і свою власну матусю, якій вже годину тлумачено, що діток у неї цього разу не буде, а найбільше пані доцента. Дивина, але цариця Марина щиро, по людьськи зраділа, що її слова і науково обҐрунтовані твердження так безцеремонно заперечені. Не сіть, немовля, кувес, а буває й так Софія Андріїно, і начебто навіть підморгнула своїм антрацитово чорним оком, залишивши інше суворо, неприступно серйозним. І вже до мами. Дівчинка. Надія невелика, але хто може знати, дівчатка інколи виживають. Неонатолога сюди негайно. І дитинча зовсім крихітне, 900 грамів менше за буханець хліба виживу. Софія довго собі дивувалася, як вона нічого йому не поламала своїми невмілими руками. Воно ж таке маленьке і тендітне. Згадалася іще одна історія, пов'язана з Мариною Кирилівною. Настав гінекологічний цикл субординатури. В палаті, яку Софія вела разом із лікарем, лежала жінка із великими двобічними пухлинами яєчників. Під час обходу хвору оглянув консиліум. Потім Марина Кирилівна поцікавилася думкою колег. «Що ж тут думати?» «Асцит, двобічні пухлини, сосочкоподібні розростання». «Рак яєчників поза сумнівом» виголосив завідувач відділення. «Потрібно перевести хвору до онкологічної клініки, хай це біонкологи з'ясовують, що робити далі. Ми не маємо юридичного права лікувати хворих з онкологічними захворюваннями». Гаразд. «У кого є інші думки?»